Встань, піз істрате, несторів, сину, та бистрокопитних коней у віз запрягай, щоб могли ми в дорогу рушати. Та не сторіт після йому так в заперечення мовив. Хоч би як телемаху спішили ми все ж вирушати в путь серед темної ночі, не слід адже скоро світанок. Краще зажди, поки гарні тобі принесе подарунки, славний списами атріт, минелай, покладе в колісницю і в дорогу вирядить з лагідним словом напутнім. Згадувать гість мандрівний з подякою буде щоденно мужа гостинного, котрий так щиро приймав його в себе. Так говорив він і скоро Еос Надійшла злотошатна. Близько тоді підійшов Минилай до них голосномовний, зложа уставши, що з ним пишнокоса ділила Єлена. Щойно побачив його улюблений син Одісеїв, тої ж хвилини блискучий Хітон одягнув, на своє він тіло, на плечі могутні, накинув просторий та довгий плащ. І в двері назустріч до нього, виходячи, мовив «Паростку Зевсів, ладарю людей, Менелаю Атріде!» Та відпустив же мене до любого рідного краю. Тож поривається дух мій вернутися швидше додому. Відповідає тоді Менелай йому голосномовний «Мій телемах дорогий!» Одіссея божистого сину. Тут я тебе, телемаху, вже більш не триматиму довго. Скоро додому ти прагнеш. Звичайно, обурююсь сам я мужем гостинним, чи то вже занадто привітності в нього, чи нелюб'язності. Краще в усьому дотримувать міри. Зле бо однаково в путь, випроводжувати гостя, що хотів би ще залишитись, чи втримувати тих, що від'їхати прагнуть. Гостя, прийми, що прийшов, а схоче піти не затримуй. Краще завжди принесу я тобі в колісницю дарунки гарні. Поглянь на них оком своїм, а жінкам накажу я приготувати обід вам запасів, що є в моїм домі. Тож і для мене це гордість і слава, і вам це вигода, ситно поснідавши в путь вирушати в безкраї простори. А як проїхати схочеш по Аргосу ти й по еладі, сам я поїду з тобою, лише запряжу свої коні і люд, і міста покажу тобі різні, ніхто без дарунків нас не відпустить, а дасть тобі. Винести кожен щонебудь, як не казан, то триніжок В щодової зроблений міді, пару до запрягу мулів Чи з золота чистого келих. Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив Пару з кузевсів, владарю морів, лаю Атріде. Хтів би вернутись до себе я, бо, від'їжджаючи з дому, «Жодної там не лишив над майном я своїм охорони. Якби шукавши божистого батька, я й сам не загинув. Чи у Господі моїй ще й скарб мій коштовний загине?» Слухав уважно весь час менила його голосномовний і наказав негайно дружині своїй та служницям приготувати обід із запасів, що мав він у домі, і управитель тоді надійшов, етеон, син поетів, вставши з своєї постелі, він жив недалеко від нього. Каже розкласти вогонь, Минилай йому голосномовний, та готувати печеню, і все той виконував радо. А Минилай до комори своєї пішов запашної, ще й не один, і з ним разом Єлена пішла з мегапентом. Щойно в комору спустились, вони де скарби зберігались, в руки узяв сам Атрід, минела і тоді келих дводонний, синові ж свому звелів мегапентові внести кратеру срібну, Єлена тим часом сама біля скринь зупинилась, де різнобарвні лежали вбрання, що сама вона ткала.